Avosovia 18 18-a pentru treptele rugăciunii. Aleluia, slavă, ție, Tatăl Celeste, iubim și mulțumim, fiindcă starea de rugăciune neîncetată nu în noi e fixat și toate defăimarea, mânia, grija, necazuri, ocupațiile, gândurile, ispitele, săturarea, le -a îndepărtat. Aleluia, slavă, ție, Tatăl iubim și mulțumim, fiindcă prin ascultare ne-am smerit de aceea, Puterea de-a pomeni purul numerea Tău, cu minte ne-ai dăruit, aleluia, slavă, Ție, tată Celeste, și-ți mulțumim, timp cine rugăciune mintea, inima și gândul, cugetul, ni ai răpit și în uitarea de sine, la lacrimi, pocăinții, ne-ai adâncit. Aleluia, slavă, Ție, tată Celeste, iubim și-ți mulțumim, puterea rugăcine cu trezviei ne-ai dat, și să trecem sau să ardem cu ea săgeata mâniei aruncată de vrăjmași la luptă, ne-am ridicat, aleluia, slavă, ție, cele celeste, bine și-ți mulțumim, fiindcă prin milostenie, daruri foarte bogate în rugăciune am câștigat, aleluia, slavă, ție, cel celeste, bine și-ți mulțumim, fiindcă prin săruința în rugăciune, cum se roagă cu suspine negreite pentru noi, Duhul Sfânt, am aflat, aleluia, slavă, ție, Tatăl celeste, bine și-ți mulțumim, fiindcă în timpul rugăciunii Duhul Sfânt toate păcatele noastre le-a curățat, iar apoi sufletele noastre treaptă cu treaptă, cu har ne am îmbrăcat. Aleluia, slavă-ți-e, cele celeste, iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin rugăciunea cu lacrimi cele cerute de noi ne-ai dat, iar prin ascultare cele căutate le-am aflat și pentru lunga răbdare poarta ta deschisă ne-ai lăsat. Aleluia, slavă-ți-e, cele iubim și-ți mulțumim, fiindcă toiagul rugăciunei încetate ne ne-ai dat, și cu el demonii am alungat. Aleluia, slavă ție, Tatăl celeste, iubim și mulțumim, fiindcă rugăciunea ne-a învățat și sufletul, viața, casa, țara, neamul, când ne-am rugat, le-ai binecuvântat.